і сказати йому, що живий. Джек буде обов'язково радий побачити його, і він зможе зберегти в таємниці від матері факт його повернення. Із думкою, яка надихнула його, Джон Вудфорд попрямував назад через двір, до вулиці, якою всього декілька хвилин тому радісно наближався до власного будинку. Втім, тепер він йшов інакше. Він скрадався як злодій, який боїться, аби його не виявили Джон ішов до котеджу свого сина На щастя, на вулиці нікого не було Мороз підсилювався, час був уже далеко за опівніч Він автоматично розтер замерзлі руки і прискорив ходу Нарешті Вудфорд підійшов до маленького котеджу сина і відчув полегшення, побачивши світло у вікні першого поверху. А він так боявся, що нікого не буде вдома. Джон перетнув замерзлу галявину і попрямував до освітлених вікон. Він хотів переконатися, що Джек вдома і сам. Вудфорд зазирнув усередину і побачив. Джек сидів за маленьким столом. Його молода дружина влаштувалась на рульці крісла і уважно стежила за тим, як він їй щось пояснював, дивлячись на аркуш паперу, який лежав на столі. Притиснувши своє обличчя до холодної віконної рами, Джон Вудфорд зміг почути їх розмову. «Бачиш, Дороті?» «Ми зможемо це зробити, якщо додамо усі наші заощадження до страхової виплати за батьком», – казав Джон. Отак. радісно відгукнулася його дружина. «Це те, чого ти так довго хотів. Своя власна, нехай і маленька справа». Джек кивнув. «Так, спершу вона буде невеличкою, але і з часом обов'язково виросте». Це той шанс, на який я так довго чекав і якого я не пропущу. Звичайно, додав він, і обличчя його посумнішало. Звичайно, недобре так казати про батька. Але ж він помер, а його страхова виплата допоможе нам відкрити власну справу. Тепер візьми накладну і його син... Почав зачитувати ряди цифр Дороті, яка уважно слухала його. Джон Гудфорд повільно відступив від вікна. Він іще ніколи в житті не почував себе таким розгубленим і знищеним. Він зовсім забув про свою страховку. Тепер він дізнався, що вона виплачена, оскільки усі думали, що він помер. Але ж він не мертвий. Він живий. Живий? Але якщо він дасть знати про це синові, то покладе край усім його надіям. Джеку доведеться повернути страхову виплату компанії, поставивши хрест на довгоочікуваному шансі розпочати власний бізнес. Усвідомивши це, Джон Вудфорд... Вирішив, що повинен залишатися мертвим для дружини і для сина. Він відступив від вікна і зник у темряві. Дійшовши до вулиці, він спинився у нерішучості. Погода зіпсувалася. Почав дути холодний пронизливий вітер, і Джон Вудфорд відчув, що замерзає без пальто. Він щільніше застебнув комір на шиї, намагаючись врятувати залишки тепла, і спробував знайти якийсь вихід. Ні. Ані Гелен, ані Джек не повинні дізнатися, що він живий. А отже, про це не повинен знати ніхто у місті. Йому потрібно поїхати в якесь інше місце і жити під іншим ім'ям. Але йому не обійтися без допомоги, без грошей. І де ж він їх візьме? До кого він міг би піти, не боячись, що про його воскресіння дізнаються всі? Говард Норс. Це ім'я, мимоволі, злетіло з вуст Вудворта. Норс був його керівником, очільником фірми, у який Вудфорд пропрацював багато років. Джон був одним із найстаріших її працівників. Говард Норс допоможе йому влаштуватися на роботу у якомусь іншому місці і обов'язково збереже його воскресіння у таємниці. Він знав, що будинок Норса за декілька миль від міста, але відчував, що не зможе пройти так далеко пішки. А на таксі і трамвай у нього, звісно ж, не було грошей. Що ж, доведеться зателефонувати Норсу. Вудфорд Рушив назад у напрямку до центру міста, прориваючись крізь крижаний зимовий вітер. Йому пощастило відшукати цілодобову кав'ярню, господар якої дозволив скористатися телефоном. Занімілими відморозу пальцями він набрав номер Норса. Незабаром на іншому кінці дроту почувся сонний голос Говарда. «Пане Норс, це Вудфорд! Це Джон Вудфорд!» – повторив він декілька разів. Говард Норс на іншому боці дроту вигукнув. «Та ви що, з глузду з'їхали? Джон Вудфорд помер. Його поховано два тижні тому». «Ні, кажу вам, це я, Джон Вудфорд!» – наполягав він. «Я зовсім не мертвий. Я такий же живий, як і ви!» «Якщо ви приїдете у місто за мною, ви переконаєтеся на власні очі». «Я не збираюся їхати у місто о другій годині ночі, тільки для того, аби подивитися на божевільного», – різко відрубав йому Норс. Щоб ви там собі не задумали, а ви намарно витрачаєте час». «Але… але ви повинні мені допомогти!» – увідчаї закричав Вудфорд. «Мені потрібні гроші!» «Я маю знайти можливість вибратися з міста, так, аби ніхто не дізнався. Я служив вам вірою і правдою багато років, і тепер ви зобов'язані мені допомогти!» «Послухайте на ви, ким би ви там не були!» – гримнув Норс із іншого боку дроту. «Мені Джон Вудфорд дуже сильно набредав, іще коли був живий. Він був настільки невмілим, що нам варто було викинути його на вулицю давним-давно, якби не було шкода його родини. Але тепер, коли він мертвий, не варто турбувати мене від його імені. Зрозуміло?» Почулося клацання. Слухавка замовкла. Вудфорд відмовлявся вірити почутому. Він втупився у телефон розширеними очима. «Адже...» Ось що про нього думали насправді. Отже, він був єдиним, хто вважав себе гарним працівником. Але ж повинен бути хтось, до кого він міг би звернутися, кого б міг переконати, що він, Джон Вудфорд, живий. Повинен бути хтось, хто буде радий дізнатися цю новину. А як щодо Уілліса Грена? Грен був його найближчим другом після Кертіса Доуса. У минулому він не раз позичав Вудфорту гроші і, звісно ж, буде радий допомогти йому знову. Вудфорд поспіхом набрав номер телефону Грена. Цього разу, почувши голос на іншому кінці дроту, він був обережнішим. «Вілліса!» «Я повинен сказати дещо, що може видатися неймовірним. Але ви повинні мені повірити. Ви чуєте мене?» «Господи, друга година ночі. Хто ви такий і про що ви торочите?» – озвався здивований голос Грена. «Віллісе, це… це Джон Вудфорд, ти чуєш? Це Джон Вудфорд! Усі думають, що я помер, але це не так!» «Мені конче, необхідно побачити тебе!» «Що?» – почувся крик на іншому кінці дроту. «Та ти, напевно, п'яний, приятелю? Я на власні очі бачив Вудфорда у труні. Я знаю, що він мертвий!» «А я кажу тобі, це не так! Я не мертвий!» Вудфорд теж майже кричав. «Мені потрібні гроші, аби забратися звідси, і ти повинен, повинен мені їх позичити!» Ти ж завжди мені позичав. І тепер повинен позичити. Мені необхідно вибратися звідси. А, то ось у чому справа. Гадаєш, якщо я допомагав Вудфорду, то ти теж зможеш виманити із мене гроші, просто зателефонувавши і назвавшись його ім'ям. Вудфорд, аби ти знав, був найбільшим занудою у світі і постійно зичив у мене гроші. Коли він помер, знаєш, я відчув полегшення. А тепер ти намагаєшся змусити мене повірити у те, що він повернувся із могили, аби знову витягти із мене бакси. Але, але я не помер. Я. я дійсно, Вудфорд, слабко запротестував Джон. Вибач, старий, почув він глузливий голос Грена. Наступного разу для своїх дурнуватих жертв обирай і живу людину. Він відключився. Джон Вудфорд повільно повісив слухавку і вийшов на вулицю. Стало іще холодніше. Пориви вітру ставали дедалі сильнішими і тепер приносили із собою цілі хмари білого снігу, як сік обличчя. Вудфорд кульгав по уззачиненій крамниці – його тіло мерзло, свідомість здавалося теж. Він усвідомив, що не мав нікого, до кого міг би звернутися за допомогою. Він усе ще хотів вибратися із міста, але тепер, тепер на жаль, він міг покладатися лише на себе самого. Крижані пориви вітру проникали крізь тонкий піджак, його руки заніміли від холоду. Раптом краємука він помітив вивіску нічліжки для безхатьків і негайно попрямував туди. Принаймні там він зможе переночувати, а уже вранці подумає, як залишити місто. Брудні смердючі люди, що дрімали у кріслах, Дивними поглядами глянули на нього, коли він до них увійшов. Так само здивовано подивився на нього і молодий кларк, до якого він рушив. «Я... я хотів би переночувати тут», – сказав він, звертаючись до кларка. Той здивовано спитав. «Ви що, жартуєте, містера?» Вудфорд похитав головою. «Ні, на жаль...» Я не маю ані копійки, а на вулиці холодно. Мені потрібно десь переночувати. Клерк недовірливо посміхнувся. Забирайся звідси, жартуне, доки я поліцію не викликав. Вудфорд подивився на свій одяг, на офіційний костюм, високий комір, білу сорочку, начищені шкіряні черевики, краватку. І усе зрозумів. Хапаючись за останню соломинку, він звернувся до клерка. «Містере, але цей мій одяг нічого не означає. Кажу ж вам, я не маю ані цента. Може, ти все ж таки заберешся звідси, доки тебе не викинули, га?» – зажадав клерк. Вудфорд позадкував до дверей і знову опинився на морозі. Вітер і сніг підсилювалися. Незабаром увесь його піджак виявився заліпленим снігом. Йому здавалося дивним жартом, що розкіш його похоронного костюму не давала йому можливості отримати допомогу. Він навіть не міг жебрати. Ну хто, скажіть, дасть гроші жебраку, який вбраний у такий одяг. Вудфорд відчував. Як почало тремтіти його тіло, німіти ноги та руки, а зуби вистукували дріб від лютого морозу, якби він тільки міг десь заховатися від поривів цього крижаного вітру. Очі його урочі нишпорили вулицею у надії знайти бодай якийсь притулок. Нарешті він побачив глибокий отвір і втисся у нього, рятуючись від вітру та снігу. Але не встиг він це зробити, як почув звук важких кроків, які спинилися біля нього. Наступної миті йок поліцейського вдарив його по ногах. Суворим голосом той наказав йому підійматися і йти додому. Вудфорд не намагався пояснити копу, що він не п'яниця, який просто впав на дорозі. Він насилу підвівся, і побрів дорогою, не маючи можливості бачити далі, аніж на декілька футів перед собою через сильну хуртовину, що розпочалася. Сніг забивався у його тонкій туфлі. Ноги дуже скоро стали холоднішими, ніж тіло. Він тягся повільним кроком, пробиваючись крізь хуртовину. Він геть втратив орієнтацію і не усвідомлював, куди рухається. Там несподівано, крізь пориви вітру зі снігом розглядів, темні вітрини крамниць поступилися місцем низенькій стіні. Наступної миті він впізнав її. Це була стіна кладовища, яке він залишив декілька годин тому. Кладовища на якому був склеп. Його склеп! Склеп, з якого він втік. Склеп, повторилася рятівна думка. І чому він не подумав про це раніше? Склеп стане його притулком від крижаного вітру і снігу. Він може залишитися там на ніч, і ніхто нічого не помітить. На якусь мить... Вудфорд заумер, пригадуючи свої давні дитячі кошмари. Чи наважиться він повернутися у те місце, з якого з такими труднощами вибрався? Чи зможе він, чи... Але цієї миті сильний порив вітру вдарив його у обличчя, і Джон Вудфорд прийняв рішення. «Склеп може стати для нього притулком». А це було все, що зараз хотіло його стомлене і замерзле тіло. І з чималим зусиллям він перебрався через огорожу і рушив повзбілі цвинтарні монументи у бік свого склепу. Сніг, що опускався з небес, замітав його сліди. Вудфорд дістався до склепу, і збуджено смикнув залізні двері. Він перелякався, що зачинив їх, коли виходив. Але на його щастя двері виявилися відчиненими. Джон увійшов і зачинив їх за собою. Всередині було темно. Але принаймні тут він виявився недосяжним для вітру і снігу, і його втомлене тіло нарешті відчуло полегшення. Джон Вудфорд присів на край виступу. Нічого. Зрештою, це бодай якийсь дах на ніч. Гірко, звісно, що довелося повернутися сюди, але він був вдячний долі за те, що у нього є бодай такий притулок. Нічого. Вранці, коли хуртовина закінчиться, він зможе вийти і залишити місто. І ніхто, ніхто його не побачить. Джон сидів і дослухався, як зовні завиває хуртовина. У склепі було холодно, дуже холодно, незважаючи на відсутність снігу і вітру. Він відчув, як почали німіти ноги, встав і почав ходити туди-сюди, намагаючись зігрітися. Якби у нього була ковдра чи пальто, аби накритися, він же замерзне тут, на цій кам'яній підлозі. Він випадково зробив крок вбік і натрапив на труну. Нова ідея спала йому на думку. Труна. Адже вона вкрита шовком і атласом. У труні буде тепло. Краще він буде спати у ній, аніж тут на холодній кам'яній підлозі. Втім, чи наважиться він знову залізти у неї? В його душі знову зринули забуті дитячі жахи. Але нічого. Цього разу труна не буде закрита. Заспокоював він себе. Його замерзле тіло просто благало про тепло, яке могла дати атласна вбивка. Повільно і обережно він заліз у труну і витягся всередині. Шовк і атлас, які оточували його, дали довгоочікуване тепло. Із задоволеним виглядом він поклав голову на м'яку маленьку подушечку. Так було краще. Він навіть відчув деякий комфорт. Втім, полежавши трохи, він зрозумів, що тіло його все ще мерзне. Холодне повітря пробирало до кісток. Якщо він закриє кришку, то холод більш його не турбуватиме. Вудфорд підвівся у труні, досягнув до важкої металевої кришки, потяг на себе і опустив зверху. Він опинився у повній темряві. Зате йому стало значно тепліше, і він нарешті почав зігріватися. Так, із закритою накривкою значно краще. Тепло тепер охопило усе його тіло. Повітря всередині труни зігрілося і загусло. Вдихаючи це тепле повітря, Джон Вудфорд несподівано відчув, що його хилить у сон. Дихати ставало важче. Він розумів, що потрібно підняти накривку і впустити трохи свіжого повітря, але йому дуже, дуже не хотілося цього робити. Зовні було холодно, а тут було тепло. Йому дедалі більше хотілося заснути. Щось підказувало йому, що він може тут задихнутися. Ну то й що... Майнула у голові байдужа думка. Йому ж тут значно приємніше, аніж зовні. Він був справжнім дурнем, намагаючись втекти із цієї зручної труни, аби повернутися у той неспокійний світ. Ні, значно краще тут, у темряві і в теплі, та у забутті» що наближалося. Ніхто й не дізнається, що він виходив звідси. Все буде як раніше. Все буде як раніше. І з цією спокійною впевненістю Джон Вудфорд все глибше і глибше почав провалюватися у небуття, з якого Цього разу повернення вже не було. Едмонд Геммілтон Людина, яка повернулася Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях.